Nalhamd lillaha n'a ahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min shururi ya mfasina wa min seyyati amalina min yedhi illahu felamud illa lah min yudhili felamud illa lah wa ashadu an la ilaha illa allahu ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Listen there were kuy eht sadugam simi khundit nalidha me shpjegimin e librit të cilin e ka shkruar te dihetari mad Abdulaziz bin Yahya al-Kinani al-Meki në të cilin ka treguar dialogun që ka bërë me Bisher bin Risi në për çështjen a është Kur'ani i krijuar apo jo ja. dhe mbasi i dialogon Abdulaziz me Bisher dhe e mposht me argumentet e Kur'anit tregon të, të vërtetën që ka zbritur Allah subhanahu wa ta'ala Atëhere i kërkon Abdolezizi ati që të dialegoj me të Me argumentët logjike dhe me analogji Në më thonë me krasime Dhe pasaj thot Abdolezizi Tërma Abdolezizi një në pasaj kërkoj të logjeje I tha, në fillimisht i tha dhe më thonej Ma amuni që s'ka kopër të logjeje I thotë o përsi përsi përsi të tarën për pak nuk zjate mi shumë Edhe pasaj thot Abdolezizi më thë ma amuni Unë jam dëshmitarën dhe me t'jush Dhe gjukasin dhe me t'jush Pa ne bjerë n Tha Abdulaziz i thash Bishrit. A do më pyetesh apo do të pyes? Tha pyetë, thotë ai thot këtu domon ndroroj, thotë më ndoi domon që ai dhe të gjithë sot e thotë që unë nuk marr veshën kjo fushë thot, po domon Kurani nuk marr veshë as ti dhe nuk di më fol. E do Abdulaziz i thash Bishrit. Ti thua që fjala e Allahut është e krijuar? Më tha po, Kurani është i krijuar. Tha Abdulaziz i thash. Atër, domon për kësaj gjë rrihet 1 nga 3 mundësit, thësë, nuk katë katërt. E para është që Allah i më dhruar e ka kryuar Kur'anin, si pas te, dhe më dhënë, në vetën e ti, ose e ka kryuar e të tek dikush tjetër, ose e ka kryuar e të, dhe më dhënë, në atë formë që a i qëndron vetë, këtë fjalë, e këtë pas e kryu dhe këtë qëndron ka vetë. Pra në e thuj të shfarket, thëtë, shfarket, në të të zhjithë që një më të të treve, i thab Edhe që Allah ka kryuar si që ka kryuar gjërat gjithë, thot. Tha Abdurazizi i, i thash, o prisi besimtarve. Ne e lam Kuranin, e lam Sunetin, edhe në në gjithë të lajmet që ka në ardhën nga Allah nga dëgurë e ti, sa në Allah e Sallem, sepse i thot jam bathi për tyre dhe dhe dhe më thënë, dhonte që të dialogoni me të thot ma antë analogjisë. Edhe përten dojë që i do më ngëri argumentin ma antë analogjisë, thot. Edhe dhe përten dojë që do mbindi që mund do, do thëmë që kuran që kryuar, thot Shoh besh do të përsëritë, thotë, tash do që unë bëra pyetje, ai do të drejtoi nga përgjigje, thotë, edhe nuk kishte çfarë thoshte. Nëse ai do të dëshirojë që të bëjë dialog me mua, atë ki përgjigjet pyetjes time edhe për atë që unë pyeta. Por ndryshe, prisë besimtarëve, shikon thotë që nuk ka vlerë, do të vazhdoj më, ta mbylli me xhlisën, thotë. Edhe thot atëherë u dreituam Hamuni vi tha, përgjigjju Abdulazizit për atë që pyetti, sepse ai thotë la la mendimin e vet atë me dhëbën e tij, edhe po dialogon me ty sipas me dhëbën e tat, me, me, me, me argumente logjike. Edhe kjo është që ti e pretendohet që e di mirë, dhe dhe argumendo shumë një në të dhe forme Tha Bishri, unë i ja adhash për gjyqen për a i thotë që i natë qi I tha Mamuni, Abdelazizi, nuk parnon, kërkom për e te e për gjyqen, dhe zhidin në të treja, thotë, nuk katë katë Edhe i tha, i kjo që ngërkon të ashtë që ngërkon të për parë, thotë që ti për gjyqen për koran Tha Abdelazizi, atë mu ndëritua Mamuni dhe në tha, o Abdelazizi, shp dëshiroj atë dhe, dhe lerë bishën sepse ai thonë nuk ka përgjigje thot në asnjë aspektot. I thash u prisi besimtarëve e pyet atë për fjalën Allah, e Allahut, ai krijuar është ajo dhe ai tha po. I, I thash atër rrihet për isaj një nga tre gjërat, duhet ta thosh patjetër një prej këtyre treve, ose që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar Kur'anin në veten e tij, ose ka krijuar atë tek të tjerët, ose ka krijuar atë në formë që ai qendron vetë. Në sa ai thot se Allahu më dhuruar ka krijuar fjalën e tij në veten e tij, do të thonë në veten e Allahut. Kjo është e pamundur thot. Kupton edhe nuk ka mundësi që ta vërtetoj as në logjikë as në analogji të asnjë tjetër, sepse Allahu i madhëruar nuk është vend për të vendosur në të krijesat. Edhe asgjë për i tij dhe brenda tij nuk është krijuar, sepse ai nuk ishte i mangët edhe, për rështë, dhe për këtë arsye do më që u shtua mas krijesave. Kjo ja ishi plot, nuk shtohet më shumë se çast. Fot nuk shtohet nëse do themi që ai do mund ka qenë manga dhe unë shtuam me krijesën që që bërim të totë. Kjo është, madh, kjo është rëndë dhe nuk përmohet. Pazë i thot, nëse do themi që ka të kdikush, tjetër, e ka krijuar tek dikush tjetër, atëri bie sipas argumenteve logjike që çdo fjalë që ka krijuar Allahu tek të, të tjerët, ai që ka fjalë Allahut. Ta shpjegojmë do shkurtimisht, domethënë. Allahu e shkruaj çdo si gjëje. Allahu madh u ka krijuar njerëzit, ka krijuar veprat e tyre dhe kjo ka krijuar veprat e tyre, kjo është tem vetë së se SEO të çështje kadeve dhe kemi sërruar dikur e kemi mësimin të nxjerrur. Ka një një mësimi tërë ka sidem për të çështën që tregon që allo i mëdhrues krijuesi veprave të njerëzve. Dhe krijuesi fal vetëre. Të Poqesë do të themi që dhe fjala allo që kanë krijuar, atë çdo fjalë që ekziston për njerëzve, kjo është allo. Te më bie çdo fjalë qoftë ferkufri, fjalshirkufi, fjalëran, fjalëmir, fjalëqeqe, viershat, ato që janë poezi, ato që janë poema, ato që janë domethënë romanë, të gjitha ato që kanë fjalë zoti ato tëre. Sipas Bichit Nuk ka mundësi bësh thotë që të dojë të dalë në më të kytyre dhe këtyre asnjëherë thotë. Po gjesa i thotë që Allahu ka së krijuar fjalën e tij tek diçka tjetër. Po nuk gjen rrugë për ta bërë dalimin do kjo është shumë e ndyr thotë. Allahu i pasë për këtë. Dhe nëse thotë që fjala e Allahut qendron vetë, kjo është e pamundur thotë. Nuk ka mundësi që ai domun ta vërtetojë këtë gjë as në argumentologjike dhe as në monologji tës sepse fjala nuk mund të ekzistojë pa folsi kamu s'i thëgëson fjalë pa folsin? Sigurisht se nuk mund pa të ekzistojë dëshira, por dëshiruesin, edhe asdia, pa të diturin, edhe as fuqia, pa fuqishmin. Dhe as, do të them, e shikuar pa pa do të them, do të them nuk mund të shikosh ti diçka që që kur ajo nuk ekziston. Kështu që nuk ka fjalë, nuk mund të ekzistojë një fjalë kurrë që ajo qëndron vetën e vet pa folur, pa e folur dikujt as atë. Kjo nuk logjikohet, dhe as nuk jifet dhe asu mund vërtetojet as me argumentologjike dhe as me enologji dhe as në një formë tjetër. Kështu që çetë treja këto janë të kota, edhe kështu që vërtetohet që fjala e Allahut nuk është e krijuar dhe më an të se vërtetohet që ajo është e si Allahut, se si protësive të Allahut subhanahu wa taala, edhe të gjitha secit Allahut nuk janë të krijuara, kështu që u mposht fjala e bishrit oprisi besimtarëve dhe nga ana logjike. Sigurisë u mposht në ana Kur'anit. I dha mamunit të lumtë Abdul Aziz dhe i thefa bishrit Pyret për tishka tjetë përpesh kësa i thot Që mbasa mund dali me tishka të që të gjohet për njërësve I thash Unë për e lekë të qeshë dhe për pysë për tishka tjetër I thash pyret të përdolezis Tha përdolezis i thash bishit A thua ti që Allah i madhuruar ka egzistuar Për parash dhe gjëje Dhe ka qënë e i Dhe nuk ishtë asgje dhe më thonë Nuk ishtë kriuar asgje Tha po I thash Ate me qëfar gjëje kan ardhur n pasi ato nuk kanë ekzistuar, më shaj që kanë ardhur në ekzistencë, a kanë ardhur vetë apo i ka krijuar Allahu? Tha i ka krijuar Allahu, i thash, me çfarë ka krijuar Allahu? Thu, si do të thonë do të na nxirin që Allahu mundyrë ka krijuar me fjalën e tij. Thoi ka thonë bëu dhe bëu, nëse ka thonë Allahu. Atë përdisë thot bëhuni. Atë përpara krijesave pas pas ka ekzistuar, kjo është çelimi dëshë. Para krijesave ka ekzistuar fjala e Allahut bëhuni. Kjo tregon atëri që fjala bëh e bëhuni s'është krijuar. Përdesë pa pasë ekzistuar para Krishtit dhe, dhe më on të saj, domethën krijon krijesat. Kjo tregonu që Xhelallau s'e krijuar. Dhe këtë voi thotë, i thotë Bishi tash, e ka krijuar me fuqinë e tij, thotë, çka qen pa fillim, i thotë, "Thes vërtet, dom thotë, e ka krijuar me fuqinë e tij," thotë. Uns po pyet për këtë, thotë, "A është a ka për, për i ka qenolli për plot fuqishën pa filluar pa jotë?" Dhe i thotë, "A nuk ka pasur Allah fuqi gjithmonë që të jet krijojë?" Sa uspyta për këtë, nuk thash më shumë se që ka pasur fuqi gjithmonë të krijojë pa jotë," thotë. I thotë ajo po nuk e them këtë gjëje. I thotë ai ti duhet patjetër ta pranosh se që Allah subhanahu wa taala i ka krijuar gjërat, do të thonë me veprimin e ti, nga që buron nga fuqia e ti. Kështu që veprimi i ti nuk është vet fuqia dhe vet fuqia e Allahut si si Allahu, dhe nuk thuhet për secilin Allah që është Allah ose jo Allahu. Janë sa filozofiat e tyre filozofëve. Tha Bishri, ë rriet për kësaj që ti thua se Allah i më dhurou ka domethën ka vepruar në pafillimsi dhe ka krijuar në pafillimsi. Dhe nëse ti e thua këtë, atëherë ti ke pranuar që krijesat kanë qenë pafillimë Allahu subhanahu wa taala. Kush i thotë bishum? A ju bëu bëjuni pyetje, kjo është e vërtetë? Ja. Ata që kanë qenë msim dikur e dinë. Që kështu është e vërtetë. Hë? Kjo kjo ka lidhje? Ato shumë Yeah, yeah. Nuk e gjithë që e qëllimin oty, nuk kuptohë o farët e Allah Këtu thotë bishri Thotë i thotë bëdërezit Për e kësaj që thua ti dhëmën që Allah i më dhruar dhe pronë Në pa fillim si Rjedhë për e kësaj që kërjesë të kanë qënë pa fillim pra, Pa fillim si Allah A është e sakë të le gjithë Si pas kësaj rjedhë kjo? Ja, në në në në në në Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n i thonë rabir, të a bisilseletu hawadith la awwal laha. Kjo është një çështje që kanë diskutuar dietarët herë, dhe kemi folur një herë për këtë, ku më poshtë më thënë këtu na keni tahawiye. Ne kemi sqaruar që njerëzit vetëm në këtë mendim kanë në këtë çështje ka, kanë tre mendime. Dhe mendimi shumicës shumicës dietarëve të hadithit është që lloj më dhëruar e ka cilësinë që ai, domethënë fuqin, pa fillimsin. Edhe ai vepron kur të dëshirojë. Krijesa në vetvetë është asnjëherë për tyrë të ka fillim kurse fuqi Allah, veprimet e tij janë pa fillim. Sigur se them që Allah është krijues, ai nuk e mori emrin krijues ku krijoi këtë dynjë, ai ka pasur me krijues në pa fillimsi. Sepse ai në të vërtetë krijon, dhe çdo krijesë në këtë jetë ka një fillim. Kjo me dhime, është ideja. E rëndësishme këtu qëllimi është domodin që ky thot i thot Abdul Aziz i thashë nuk je e i atij i cili më gjykon mua thot, edhe të mos detyrosh të them ato që unë nuk e them thot. Unë nuk them thot që Allahu subhanahu wa taala ka vepruar pa fillim. Fatish do un un un thashë ka tre mendime dietarësh, mendimi, sh mendimi shumicës dietarëve shqallojmë dheuar vepron pa fillim dhe ka treguar tek ka treguim në teimiya në librin e vet e minhajus sunan nabawiya. Edhe është një paketë për dietarët hadithit që thon mendimin e dytë që po thotë Abdulazizi këtu, edhe pjesa tjetër pasaj, do të themon ky është mendimi i dytë, domethënë pjesa tjetër pasaj thon doin që veprimet e Allahut ka fillim kanë dhe fund dhe këta janë domethënë ata grupet e humbura. Ërancishmë këtu këto dërzit thotë këto lësh, ky është mendimi i si dytë thotë që Allahu i madhëruar është secilit janë pa fillim, kurse veprimet e titut janë me fillim. Nëse nuk është këtu çështja jonë, po qëllimi është që ky përmendje për ne dhe shë të do të shpjegoj paçi të qartë. Thotë nuk them që ai vepron vepron pa fillim dhe pse fuqia e tij normalisht pa fillim, por kryi ti nuk mund të turmë mund të orë, themë, them diçka që unë sa them thotë. Por them çfoqia e tij për të vepruar, fuqia e tij për të vepruar ka qenë pa fillim thot. Kështu që ai thot ka qen krijuës, domthonjë që do krijoj, domthonjë do ka qen krijuës dhe fuqinë e krijimit e ka pasur pa fillim. Dhe kjo është secili Allah subhanahu wa taala. Pse thot bishri? Un them që ai ka krijuar gjërat me fuqinë e tij, ti, ti thuaj çfarë të duash. Tha Abdulaziz i thashë opri si besimtarve e pranoi bishri që Allah ekzistonte edhe s'ka pasur asgjë më të dhe që ai i ka krijuar gjërat pasi nuk kanë qenë me fuqinë e tij. Dhe un i thash, ai i ka krijuar ato thot me urdhrin e tij dhe me fjalën e tij thot, që buron nga fuqia e tij thot. Kështu që, domethënë këtu kemi thot, që fillimi i krijimit, krijesave të Allahut subhanahu wa taala ka ardhur me fjalën e tij thot. Me fjalën e tij që ka thën, ose me dëshirën e tij që ka buruar nga Allahu subhanahu wa taala dhe me fuqinë e tij donë ta kushtojmë këtu kemi domthonë atër dëshirë dhe dëshiroues dhe gjë që dëshirohet. Dhe kemi fjalë dhe folës, kupton, edhe gjë që domthonë është rezultati kësaj fjalë, thotë. Dhe kemi fuqi, edhe të plot fuqishëm, edhe gjë që buron nga kjo fuqi. Edhe domun prej kësaj thotë tregohet domun që këto domun fuqi e Allahu. Edhe vetë Allahu subhanahu wa taala ka thënë pa fillim, që rezultati i të tyre të ka ardhur në mbrapa që është krijimi. E kuptoni ndjen? Domthonë Allahu madhu ka listuar pa fillim. Edhe i pafuqishëm pa fillim. Edhe fjalët e tua pa fillim. Edhe gjithë krijesat janë krijuar me mandat fjalës të tij. Kjo tregon përdesë se kanë krijuar të gjitha krijesat me fjalës të, të, krijesë, të fjallet tij. Fjala e tij hyn te krijesat, syn te krijesat. Ata këto tregon qartë që fjalët e hija që para krijesave, sepse me anë të saj u krijuan gjërat. Ata fjalë Allahu nuk është krijesë. Qartë. Kjo është ideja pasaj thot Abdullezi, mos e tregon këtë ide, thot o prinsi besimtar, kështu që unë theva fjalën e bishit dhe hodha poshtë argumentin e tij me pranimin e egoistit i thotë me anë të Kur'anit, të soneteve të gjuhës arabë, argumenteve logjike dhe nuk ka ngelur tashi vetëm se një një lloj mënyre për ta hedhur poshtë argumentin e tij thotë me anë të analogjisë thotë. Do ta hedh poshtë nga analogjike thotë. Tha Abdulaziz, i cili si ishte ulur gjykatës në Nes në në Treqo Drezim thon tham Amuni, po të, të në e treqo tashi këtë dhe bëjë shkurt. I thasho prisi besimtarëve. Po sikur Bishri të ketë dy dy shërbëtorë, të ketë dy shërbëtorë. Edhe unë nuk kam nga ta marveshja këta e në shërbetor dhe bishri, thot Vetëm se pa ma të regoj vetë bishri, thot Dikushtjes ma të regon dhe të dhe gjeje Njëri në shërbetor e i quen Halid Edhe tjetër e i quen Jezid Dhe bishri nuk ishte prezent me mua Edhe më shkruan mua 8-11 letra Në të cilat më thot mua Në shdë njërën për i tyre Jepja këte letër shërbetor i tim Halidit 8-11 letra më dërgon Në emër të Halidit Edhe më shkruan 54 letra. Edhe më thot, në çdo njërë prej këtyre, jepë këtë letër Jezidit, por nuk thot shërbëtorit të, të, të Jezidit, ha, thot dësh vetëm Jezidit. Dhe nuk thot shërbëtorit të Jezidit në këto letra. Mopas më, më shkruan një letër mbarsht dhe më thot, jepja këtë letër shërbëtorit tim Khalidit dhe jepë gjithashtu Jezidit, dhe nuk thot shërbëtorit të Jezidit. Thot mopas erdhi Bishi nga Uthimi, siç ato më erdhi nga Uthimi dhe më tha, "A nuk e diti ti që Jezidi është shërbëtori im?" i thash, i thashon ti tim shkruajtë mua 54 letra dhe nuk më thoshe në asnjërin prej tyre që ai është shërbëtori i jot, po më thoshe jepë këtë letër i Zidit. Kupton dhe nuk më thoshe kë është shërbëtori jot. Dhe unë nuk të kam dëgjuar ty që ti thuash në një herë që ky është shërbëtori jot. Ose që ti ke dy shërbëtor jot. Unë thotë, thot, ne nuk mund ta nuk mund ta marr vesh këtë gjë për dikuitet për veçë ta. Ndërkohë që ti më ke shkruar të mua 18 letra, në çdo njërin prej tyre ti më thua jepë këtë letër shërbëtorit tim Khalidit. Edhe thotë mësova këtë lloj gje që shërbëtorët nga letër ojm i dërguar ti zot. Edhe më shkruajtë pasa një letër paraardhme për, për të dy dhe më thë, jepë këtë letër shërbëtorët i Khalidit, gjithashtu jepë edhe Jezidit. Edhe në këtë letër gjithashtu nuk më ke thën mua që Jezidi që ka shërbëtor jot. Atë nga ta marr veshu që Jezidi shërbëtor jot. Kur ti vetëm ke thën mua këtë lloj gje përpara kësaj kohe që ai i shërbëtor jot dhe unë këtë lloj gje nuk mund ta marr veshut nga tjerat, sepse din ti tjerat. Tha edhe tha bishni, atë bishin që bishin një shembull domethënë, jo bishin i vërtet, bishin shembull. Me tha bishi, ti e ke fajin thotë. Edhe un i thash, i thashë thotë thotë se duhet të zidi të çhemë thotë. Un e betova në Allahun që bishri e ka lënë mangas, mangasëruar. E kishte për të të çasëronte. Edhe u betuor bishin Allahun që mangat e kanë lënëu pse nuk e msonova që që e zidi që ka shërbëtori, shërbëtori i ti domethënë nga letra e ti, kur ti stregon në të vërtet. Atëu prisi besimtarë ku shprehën njerëz e kanë lënë mangos qjarimin, a bishri apo un? Adersa bishë i vërtet. Fatçite ka këtu temën tonë. I tha Abdulazizi Allauhimadhuar në katër katërgur në librin e tij për krijimin e njeriuç në 18 ajete. Edhe ka treguar në çdo vend prej tyre, në çdo një prej këtyre vende ka treguar që ai e ka krijuar njeriu 18 herë. Edhe Allauhimadhuar ka përmendur Kur'anin 54 herë në librin e tij dhe nuk ka treguar në asnjë prej tyre që ai ka krijuar Kur'anin. Dhe e ka bashkuar në një ajet, e ka bashkuar në një ajet edhe Kur'anin dhe njeriu së bashku. Edhe ka tërguar që njërë në ka kryur, për Kuranin se ka tërgu të kryur, ku thotë Allah i madhur, Ar-Rahman, Allem al-Kuran, Khalq al-Insan. Mëshiruesi, umsoj njërë zë Kuranin dhe kryoj njërë ju. Për Kuranin tha u amsoj, kërsi për njërë ju, tha e kryoj. Kështu që Allah i madhur bërë i dëllim në me të Kuranin dhe njërë ju, dhe bishë i pretendoj e jo prisi besimtare, se Allah i madhur e ka len mangët në liber, nuk e ka sërurë si shdu Që do t'tregonte që ka krijuar Kur'anin, kur kura Allahu Madhu ka thënë mafar ratna fil kitab min shay'in lanukamilan jemaqan el-liber. Kjo është thyerje fjalës së bishit dhe nga ana analogjike dhe falënderimi tokon Allah Allahu subhanehu ve teutrave, sallallahu alaihi ve sellem anebiu Muhammadu alaihi ve sellem. Thot Mamuni, thot Lumt Abdulaziz, pasaj thot urdhroi të japin 10000 dirhem. I morr ato në dorë dhe u largova nga mezhlisi iim, thot në gjendjen më të mirë dhe më të bukur, thot. Dhe Allahu madhruar thot e e kërnoi dhe ngriti lart fenes fen islame edhe ata mbarësi të islamit vërtetë dhe po shtroi kufrin edhe mbarësi të kuvrit dhe falënderimi tek Allahut për çdo mirësi që ai na ka dhuruar dhe suksesin që na ka dhënë. Tha Abdulaziz u gëzuan shumë muslimanët e të gjithë për këtë dhuratë që u dha Allahu dhur më dhurojë që është shfaqe e vërtetë dhe e mposhtit kotën. Dhe u thyen zemra të tyre që mbardhin kodën domethënë. Edhe i kaploj ata një një mërzi dhe një stres shumë i madhot dhe fill fillon fi, fi, fi, njerëz duke ardhur tek u. Vini dera him do të humblon shumë thot. Dhe u fshefa për dyrën e Afrikës thosë mos m'kapën në një gjë ke sepse dohasha ata këtu tashin triumfon ndonë ndonë ngrihet shtetin kundër nesh, u dhe mund ta vrisnin ndonërazisin. Edhe më than njerëzit patjetër që ti do të na shkruash neverë se çfarë ka ndodhur me Xhristos, dhe unë kisha frikë të shkruaj, kisha haq se mos mos ndodhte gjë thot. Edhe ata këngulën. Edhe unë tregova disa gjëra thot, të cilat janë treguar një farë argumente dhe, dhe u shkruajtën disa fletë të pakta, rreth 10 faqe. Nga toj që ka ndodhur Në mezhris Që të largosh nga porta ime Edhe nuk desha të shpjegoj Të sigja, për sigja, dhe dhe nga Afrika Se mos nëndodhë të dishka, mos më vrisin Kurse unë pojë të regoj të shikë Në që ka ndodhë në gjithë në këto fletot Të dëmgëlezizi Pase të dëmgëlezizi më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më Thot Prapammej kur kam qenë me gjisot, ullur, më thonë, në Mezhrisot ishte ulur, domthonë në Mezhrisin e Maamunit ishte ulur domthonë një person. Para i ishte Bishri, mbravemej ulur një person thot. Izili mëshëm me filozofi dhe me dialogje. Edhe sa herë që Bishri heshte, ky thot e nxiste Bishrin për të folur. Dhe kur unë dëshiroj të flisja, ai flisëm mbravemej që ngatroronte. Kuptonët në vend që të harroj argumentet e mia thot. Dhe unë u ankovat e prisë besimtarëve dhe ai i bërtiti dhe e largoi nga u thot. Kur i thash Bishrit Tot kur i thash bishtit që Allahu mëdhruar çdo gjë që ka nevojë njerzit, ai e ka ditur atë dhe e ka përmendur në librin e tij, e kuptoi kush e kuptoi dhe nuk e kuptoi kush nuk e kuptoi. E më tha ky personi, edhe gjujti më me dorë te kofsha ti tot. Subhanallahu, ti pretendon se çdo gjë që kanë nevoj njerëzit, dhe ka nevojë njerzit e ka përmendur Allahu, sa e rëndë është kjo. E si ka mundsi të di Allahu këtë gjë e ta përmendi? Fa Abdulaziz u ktheva tek ai dhe i thash ti je xehmi kaderit thot dhe ti flet gjëra don flet kot me kot edhe i thash u ktheva nga mamuni dhe i tha mamuni dhe i thash o prisi besimtarve Allahu ta shtot jetën ky personi te per cilin un ton kova thot se nuk ka munduar sot ky es xehmi dhe kaderit thot edhe i ka bashkuar te dyn kton e dy, dy aspekt thot sepse ai e mohon qe Allahu di gjërat perpara se te ndodhin tha mamuni kjo es fjaleti thot dhe thot qart i thash atij Nëse prisi besimtarëve më jep leje, unë ia thyej ia thyej fjalën e tij tani thot, dhe e porgjenshtroi të gjitha atë që pretendon ai thot. Edhe më tha mamuni, thotë, "Kjo ka kohë tjetër, më gjis tjetër thot, mund të flasim më tot kur dësh thot." M vete, i thash, i thash i thash Abdulaziz, i thash, "O prisi besimtarve, nuk zgjatem, shumë vetëm ja jet do i përmend gjësi thot." Tha mamuni, "Fol atë." Tha Abdulaziz, thashati, "A e mohoni që Allahu e di? I di gjëra përpara se të ndodhin, para se të ndodhin?" Fa polla, e mohuatha. I thash wallahi o, o prisbe simtarëve, Allah i madhuri di gjëra para se ndodhin. Po të, të jo vetëm kaq, por di edhe ato gjëra që nuk nuk ekzistojnë, por të ekzistojnë si do ekzistojnë. Dië të, të gjëra që nuk kanë qenë, por të jenë si do jenë i di Allah i madhuruar. Atë e bërtiti ky personi thaa sa i guzimshë që, që, që qën këti për të gënyer falënderime tek Allahut që Allahu ta nxjoll nga goja e jot gënjeshtën. E më tha mamuni, por si të njëri adoleshent si the? I thash po, wallahi kët. Allahu më dhuar e diot atë që nuk e ka, po ti ishe se si do të ishte. E tha Mamuni Abduraziz, këtë gjë thon nga vetë jote, apo e tregon nga dikush tjetër. I thash, o o pris besimtar, këtë gjë ka treguar Allahu në librin e Tij dhe ka zbritur profeti i Tij sallallahu alajhi wasallam. Tha Mamuni, ku ndodhet kjo librin Allahut? Tha Abduraziz, i thash, ka thon Allah subhanahu wa taala, "Wa law tara idhuqufu 'ala an-nar faqalu ya laitana nuriddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'mineen." Belbedale humma kanu nukhfunën min kablu valo ruddu la adu limanuhu anhu in hum le kadhi bun So në nëra ma jeti, thot dojë madhurur Edhe sigur të qikoshti ata ku ata të qëndronën për para zjarët Dhe thonë, ah, sigur të këthejmë edhe një herë në dy nja Dhe nukimi për ti përgjën në shhtruar a jetet dhe zotit tonë Dhe dojimi për besim tarëve Pasë të dojë madhur dhe atyru u është faqur Ajo që ata efshihnin në vedet e tyre, më për para Dhe të do Pasë të të lojë më dhurë, edhe sikura ata të këthehen për sërinë dhënja, ata do këthehen të ka jojgje që u është ndaluar dhe ata janë genjeshtarë. Në më dhe janë genjeshtarë në fjalë në tyre, thotë. Edhe kjo është ajoj që nuk të egzistojë, thotë, sepse ata nuk kam përtu këthyre, thotë. Asa ta astirë dhe allo ka të reguar me dhjene titë më pashme, për ta, që ata sikur të këtheheshin, Ata atë të veprim të bëshën, dhe pësa ta kur nuk kam për të këthyre, dhe kjo është kuptimi asetën që Allah më dojë e dhjetë që nuk e nuk dhe gjistoj, si kur dhe gjistoj, si dhe gjistoj, të e dhjetë Allah sënë të ala. Më thama amoni të lumë të Abdullaziz, gjatë gjithë ditë së sotme nuk e thënë dhe një fjalë më të bukur edhe më të delikate se kjo që të të anithot. Dhe i thash, kad e këdhebtu Wallahi e për një sht i përgjënjë shtrova dhe më në këta më bardësit e kësaj fjale, e thejva fjale në tyre, e më poshtë argumentinë në tyre, e hodha poshtë me thejbi në tyre, me tekstin e Kur'anit, pa shpigim dhe pa të fsi dhe falendrimit të konë allohës dhe të botrave. Dhe me kaj që mëronë gjithë libri. Falendrimit të konë allohës dhe allohës dhe allohës dhe allohës dhe allohës dhe allohës dhe allohës dhe allohës dhe allohës dhe allohës dhe allohës dhe all Përfitojmë për kësaj historie të nxjerrim mësime që duhet nxjerr besimtarët vërtet për kësaj historie. Edhe unë shkurtimisht do t'rregoj dy tre mësime që nxjerrin për kësaj historie. Pa, e para, e parë mësimi që që nxjerrin për kësaj më është që Allahu i madhruar po disprovoj besimtarët. Edhe kjo sfoj që ka ndodhur atë me besimtarët kanë sfoj shumë të mëdha. Mësimi i dytë, detyra që kanë njerëzit e ditur kundrejt sfojave që ndodhin. Detyra e tyre është ata ta shfaqin të vërtetën dhe mos e fshehin atë pa u dridhur çhepik siç bëri Abdulaziz dhe siç kanë bërë dijetarët e tjerë të cilët e shfaqin të vërtetën, sepse kjo është detyra që mbesa që u ka marrë Allahu dijetarëve. Dhe nëse ata e fshehin, atëherë ata kanë, domethënë, gjunaf më të madh se të gjithë tjerët sepse ata dinë të vërtetën kur tjetri nuk e din. Së treti, nxjerrim simsim prej prej kësaj historie që Allahu i mallëruar i ndihmon robërit e besimtar të cilët duan që të triumfojë e vërteta dhe e ndihmojnë të vërtetën me dije çonë ndihmoj vërtetë me dije dhe me devotshmëri. Dije, devotshmëri dhe durim, me ato këtyre e ndihmoj adoleshentin vërtetën dhe Allahu i madhëur e bëri fitues në fund të betejës. Kështu që nëse besimtarët i mbështeten Allahut, edhe e kërkojnë vërtetën aty ku kërkohet e vërteta te Kurani dhe Suneti e tij më i umit i Islamit. Edhe përpiqen të tregojnë devotshmërinë dhe të bëjnë durim, edhe ta shfaqin vërtetën pa u trembur. Atajere fitore ka përcën për ta edhe këtë premtim na e ka dhënë Allahu subhanahu ta wa taala në Kur'an. Innehu meyttaqi wa yusbir fa inna Allaha la yudai'u jal muhsinin. Me të vërtetë ai i cili është i devotshëm dhe bën durim, Allahu nuk ka humbë shpilibin bamirësve. Kështu thotë Allahu i madhruar në historinë e Jusufit, mbasi Jusufi u b i pari i shtetit të Egjiptit dhe erdhin vëllezërit e tij Anda mbasë morën vesh ky ish e vllajëtyrë dhe i than atij Jusufi, atë i tha po unë mbusuaj ky vllajm, me të vërtetë Allah i madhruar nuk u humshpër blimin atyre që janë të devotshëm dhe bëjnë durim. Për treguar që Allah i madhruar i jep sukses atyre që nëjë. Kujt atyre që janë të devotshëm dhe bëjnë durim. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, in tamsasukum hasanatan tasauhum, wa in tusibkum sayyiatun yafrahu biha, wa in tasbiru wa tattaku la yadhurrukum kayduhum shay'a. Thot, nëse ju voju ka një e keqe, ata gzohen. Dhe nëse ju voju ka ndonjë e mirë, ata hidhrohen. Por ju thot, nëse tregoni të devotshëm, të bëni durim, nuk ju bën dëm juve dre dhitë të tyre. Kjo tregon që devotshmëria dhe durimi janë shkaku që besimtarët fitojnë çdo betejë kundër çdo kujt në dhunja. Përderisa jë gjallë. Kur të vdesësh, shkoj të Allahu, pastaj domethën mbaroj detyrën e tij, atëherë pastaj më, më pret vetëm shpërbërimi prej Allahut Subhanetala, në, në bazë të sinqeritetit që ka pasur në dhunja. Idhe është të përfitojmë për këse historie vlerë në madhe që ka Korani. E vutë re në këte historie që Korani është dia e dieve, dhe është nëna e dieve, dhe për e ti buronë shdo dieve. Mi bërë problemi është i gjithi që ata që e mbardin Korani ku janë. Dhe më thonë, Korani nëse për në shpatës, në shpatë shumë e fortë, mi bërë do krahë të fortë. Kur nuk, të më më bajtër, thonë, nuk ka kartforto mbrojtëur thon njerit mos e kjo fata nuk bën. Sa ka vajë shpata, fajin e ka, roptë nuk din ta mbajnë. Dhe Kurani, Kurani është libër i shenjtë i Allahut. Kush e merr atë në zbotim, edhe përpiqet ta kuptojë ashtu siç ka urdhëruar Allahu subhanuhu teala, nuk e mposh dot njeriu të vërtetën e tij, sepse e vërteta që vjen për Allahut është ajo që triumfon gjithmonë, përderisa njeriu është i devotshëm, bën durim dhe e bën me sinqeritet për Allahut të llogëjë. Shikojmë Abdulaziz në rastin e tij se si lloj madhurie kishte hapur aty për të kuptuar Kur'anin të lloj forme. S'u bën gati rreth 5 ose 6 meshri, nuk e di sa s'u bën paraforsisht, më shikoj në momentje për të keni mundësi më brap mund t'i dëgjoni edhe me me qetësi argumente të shumta se si e njeh të Abdulaziz Kur'ani. Kjo është dhuratë për Allahu doaj. Unë sot unë nuk di njerëz të tillë që ta njën Kur'anin të lloj formë. Unë nuk di, unë nuk kam parë. Nuk po flas për ignoratët, po flas për njerëz të ditur, po flas për dietarat un sonu ka mbar njerëz tani ofin Kur'anin to the forme nuk ka mbar dhe kjo tregon vlerën e madhe që ka dija selefve edhe ça dallimi ka dihet dy me diën tonë që dija jonë s'ka asnjë paradisë tyre sikur se si ata nxjerrin argumente do Kur'anit në formë Kurani, shumë të çuditshme si Abu Bekri t'i thonë një rasë më shumë që ka bërë të përshtypi gjithashtu Abu Bekri u tregon sahabëve ensarve argumente nga Kur'ani që halifia duhet të jetë prej kujt prej muhaxhirëve argumenton e Kur'anit. Çargumentesh i thot Allahu subhanahu wa taala thot thot e Abubekrit në Saqifën Benisaide. U thot Abubekri atyre ansarve, po diskutonin kush do bëhet xhalifi pas dedjes së Profetit sallallahu alajhi wasallam. I thotënsarve, Allah i mëdhuar, na ka thujtur ne Muhaxhirët Sadikîn. Ka thën: "Lil fuqara'il muhaxirin alladhina ukhrijū min diyarihim wa mawālīhim yabtughū faḍla min Allāhi wa riḍwānā in suwaynisun Allāh wa rasūluhū wa ulā'ika humuṣ-ṣādiqūn." Ktan e vërtetës. Na ka thujtur Allah ne të vërtetat. Pastaj do u bëket dhe juve ju ka urdhëruar që t'jeni më të vërtetë. Ka thënë Allahu më dhuruar për besimtarë gjithë në Medinë, ya'ul ladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. O ju që keni besuar, jini frikëllon dhe jini dhe më të vërtetë. Domethënë jini me ne. Sepse juve ju ka urdhëruar Allahu të jini me ne. Kupton? Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, domethënë ka thënë që domethënë ata të parët el-Imarut fi Quraysh, që parë par liku do jetë kurëshët. Dhe pastaj tërkon komendues, shikoni si e kuptonin Kur'anin sahabët. Dhe sëleve, kanë pasë një të kuptuar dhe qatë, dhe, dhe në qësotë, dhe në rejmi, shumë, shumë largë, shumë largë. Në gjithë për vjen nga i gjunafë dhe shumë të në cilët e kanë kapluar njëri dhe sotë, për ndaj e ta nuk e kuptenë Koranë, asë nuk e afrohen të kuptuarit sëleve. Shikosë si për mëndë të jetë kuarnore, për, për, për, një, për një fjatë vetme, fjatë në gjahle. Ishte i gachën në përdolezisit dhe, dhe 20-30 të jetë kuarnore, pë Se si do mundi, si do mund të sigurojë e dinë të Kur'anit, mënisë, e dinë emrin e tij dhe emrin e babait të tij dhe e gjyshit ti, ti, ti. të tij. Kjo është dhurat për Allahu subhanahu wa taala. Apo sikur dialogun që ka bërë Ibn Abasi me Khawrijjë dhe më radh me argumentën e Kur'anit më radh, është shumë kat shumë. Qëllimi i gjithë është që selefët kanë qenë shumë herë më lart se ata që kanë ardhur mbas tyre në të kuptuar në Kur'anin dhe Sunetin. Prandaj, kush pretendon se ai di një dije tësinë se dinin selefët, ai është gnjështar së pari, edhe së dytë është i humbur. Sepse ajo e dije që nuk e dinin selefët, ai nuk e dije. Ajo është ignorancë. A të dije që nuk e dinin selefët e s'diesh ignorancë. Prandaj kush pretendon diçka që ajo është vërtet, ai duhet të sjellë fakte nga ixhma'u i, i selefëve për të përndryshe, ai është i humbur në atë që pretendon. Edhe shemull i rëndë shumëta, u nuk duhet të kthejmë të, të përsërisim një të çështje që i dinin, por do të thonë shëmojtën shumëta për këtë çështje dhe domethënë mund të shikoj një uvec se si domethënë njerëzit hombin duke de, duke u larguar nga rrugës së lehve. Treqon rrugë të dy me duke mentuar që selema s'ka s'ka kuptuar Kurani mirë. Domethënë kush e kupton Kur'anin e kuptonon vetë gjirin pas 14 shekujsh. Domethënë kur në seleve del njëri prej tyre thotë kemi librin ships atë, po për tyre po sahabët nuk e dinin këtë çështje dikurse, këtë çështje ka qenë e panjohur për ta. Domethënë sot u zbulua me shkencë sa e marrë edhe budalliqje të tilla. Edhe ne kemi thonë dhe për sërisim e shëvërtet që sahabë nuk i din këto prallat që thonë sot qafirat. Por ata Kurane në kanë paskuptuar shumë mirë, dhe jagu këtë një shembullin. Jagu këtë një shembullin. Ata kanë paskuptu Kurane shumë, shumë, shumë mirë. Dhe nuk ka shansë e i dalë i përpare të të kuptu me në, në Kurane. Dhe ata e kanë shprejhur mendimin e tyre në të gjërë dhe cilët ta sot i quen se levë dhe që ta sidinin. Gjitë të që i quen t Seleve u tek kanë shpjeguar kuran në atë formë që kanë shpjeguar, ndërkohë që ata dinin Kur'anin më mirë se dokush tjetër dhe kuptonin më mirë se dokush tjetër dhe nuk e kanë shpjeguar Kur'anin si shpjegojnë ta sot. Kështu që tregon që shpjegimi këtyre sot është shpjegimi gabuar dhe është humi në të vërtetë nga e vërteta, lutullallahu na ruaj nga çdo humje. Kështu që kuptohet, kuptohet përse gjëja që Seleve shumë herë më larë se di aty që kanë pas tyre. Kjo është një dobë bimë dashtore. Gjithashtu përfitojmë që kush dëshiron një dije, ai ta gjetën Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe po qesë gjenat, po qesë nuk e gjen dijen as ai. Atë dije nuk e gjen as Kur'ani, as Sunet. Po flas dije fetare, po flas për dijet fetare. Po qes ai dije fetare, dijen e fesë islam nuk e gjen as Kur'ani, as Sunet, as njerëzimi u mbi i Islam të di se ajo nuk është dije. Kto ishin disa dobi që përfitojmë ne prej kësaj historie dhe dobija e fundit që Profeti për kësaj është që Kur'ani nuk është i krijuar. Është i Allahut dhe të Cijes e tij. E qartë? Kjo është dobija kryesore e librit për cilën do të them, domethënë autori, Allahu e shkroi me gjenin e Firdawsit atiju sallallahu alaihi wasallam në Fars i Jannat. Me këtë që morën mësimin e sotëm, çfarë dukun me bishin atsej? Bishi pasaj që ndroi pranë të godon e vet, edhe halive që ndrojnë në të kodon e vet ditës ashtu. Edhe halive që ndrojnë në të kodon e vet, por nuk ishin gojë të thisin sepse aty në Mezhid ishte shumë njerëz edhe nuk kishte mundësi halife që të mbante që të bënte patricisë sepse do dëshmua gjithnjë njerëz, gjithë, gjithë paria e shtetit, thonë, të gjithë njerëz ka logjik minimumi, okay, po, okay. po po kishte deri, po kishte, domthonë halife normalisht aty ishte para njerëzve. Po ishte në, në vetë, më sa mund të bënte drella, kurse çdo njerëz ç'të bënte, kupton? Kupton? Edhe i prapë që në kodën e vet, derisa pasaj bëri lut i Muhamedit kundërtit të tij. Muhamedi thirr i Muhameni për të hiqë kokën Mamuni. Atëherë Mamuni nuk u përgjundi. Edhe pse aty thotë se i thotë vëlezit të lumt me radhë, buku vendua më mbrapa. Këtë e ka treguar vet historia, sepse ç'u ndodhi? Mamuni shkoi atër në në një udhim në në zonën e lindjes për një luftë, edhe tregohet domodin që atë i provoi shumë dietarët, edhe kush nuk e parnonte, i hiqte kokën. Mamuni, mbas kësaj, atë ka qenë në Mahendi Burg. I hiqte kokën. Edhe thot pastaj, ëh? Në tjetër. Kan qenë 3, jo 1. E rëndëtisht me dhe në ka një dy dhe zetimi marbati. Mahamuni, kur ndodhi të më dhe në që në më dhe në përmerën, e mori Mahamedin për të heqë u kokën, e mori për të heqë u kokën, atëhere, Mahamedin për, për të kështilë e ti në mund, ati ku ndodhë në, në, në, në qytetin, edhe ishte dark, edhe afunën pranë kështilës Mahamunit, edhe ngritit së në qenë dhe tha, o oh Allah, ma nërgo më shërën e ti me shër e familje si të të të vdich më muni vdich më muni a ta e këthin në më hamedin brapsh e dhe erë dhe pasit lezit lezi e ti dhe më thën il muat të sënë dhe wathik a ta e vërshun së problem por jo si mamoni, më muni nuk kërkuan në mundin që të dvritën njërzit por mundin të torturon njërzit nuk e përnonin thën, në mundimin e, e ti ndesa erë pasaj, dhe pasaj lë mund të wakkil i si li ishte dhe më thënë nakidën e hrisune në gjemate dhe, dhe në azjesoj, dhe në gëjdi lë ardhëm Allah me edhëm. Që e shëtë e ya?